«Я належу тобі», – сказав Айдар. «Якби не ти, то мене вже не було в живих, ти знаєш. А я? Чому ж тоді я не належу тобі? Я теж належу тобі? Коли б я залишився сам і ти не вернув тоді із дороги за мною, я давно вже висів на Майдані в Ташкенті перед Зінданом. На великому дереві дивішують рукованих на смерть. ти його не бачив, а я добре знаю ті місця. Ой, добре. Мене звуть Данило. А найближчі мені люди називали мене Данко. Так у нас, кажуть, скорочено, коли людина близька. Так називала Данила тільки мама. Та ще Ганя. І Раду а потім Хамід і Зейнеб. Давно то було, колись давно, тисячу літ тому. «Данко», – сказав Айдар. «Я називатиму теж тебе, Данко, можна?» «Так, Айдаре, так, інакше б не казав тобі цього». Запанувала мовчанка. Вони дивились у вогонь багаття, і Данило відчув неспокій вогонь, Нагадував йому, кликав кудись, вирував у ньому. Ти нічого не знаєш про мене, Айдаре, майже нічого. Лише позірно, лише те, що назовні, що видно і зрозуміло. Так, як і я про тебе. Так само. Тільки ми... Ніколи не говорили відверто. Хоч я не знаю, чи у своєму житті хоч з кимось говорив відверто, не криючись, не боючись стороннього, не знаю, чи й ти спромігся на таке. Але зараз, зараз я чую, що треба нам правди із середини. Треба іншому того, що є кожен для себе, а не лише для людей – про людське око. Ти можеш так? Айдар відчув, як хвилювання, незнане досі, поняло його, як стрибок безодню, як перед проваллям, у яке мусиш кинутись, хоч і знаєш, що випливеш, що вода винесе тебе, але ж... Можу, сказав він глухо. Можу і хочу. Людина живе в собі особливим життям, і якось спало мені на думку, що правда про людину є те, що їй сниться, ну чим вона марить, що їй вижається у її мріях, чим вона спить. О зараз я дивлюся на вогонь, Айдари, і поймає мене віддовий віддавна острах. Незрозуміле хвилювання і постає. Минуле моє переді мною, те, якого ти не знаєш. Ось, послухай. Данило розповів йому і про своє дитинство, і про пана Семена, і про Горпину, а надто про Ганю, і квітку папороті і про заповіт свариде, і про опришкові його роки, і про Раду, і хлопців, і про Зайнеп, Прозийни п чорноуку, останній спалах кохання, зарубаний життям. Настала довга, затяжна весна із паморозками і інєм, я довго ріскрістю весну, довго зрів, шукаючи опертя в повітрі, шукав не знати чого. Мріяв не знати про що, аж доки не з'явилася у Мареві моєму квітка папороті, яка висвітила мені очима кохання. Я шукав їх. Я шукав очі у повітрі, на землі, на небі і в воді. Я пробувався крізь тверд земну і шукав їх під землею. «Я залітав високо у позахмарні висоти і шукав їх там»,